Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvig. Har du lagt mærke til, Sebastian? Jeg ved ikke, om du også abonnerer på alle de der nyhedstjenester fra forskellige politikredse. Jeg får alt, både på Twitter og så også ja, deres... Åh, jeg tror ikke, jeg har dem alle sammen. Nå, men, men der, der kommer sådan en strøm af sådan nogle om mobile politistationer. Ja. Sidst du, der var der en hel masse fra, fra Bornholm. Den ene og den anden den tredje by om mobil politistation. Ja. Og, og det har det jeg faktisk tænkt på, at vi skulle tale om på et tidspunkt, hvad det, kan det vi var, vi talte om. Jeg ved meget om mobile politistationer. Okay, fordi så pludselig så var der noget, der gik op for mig. Det var så en kollega fra Ritzau, en af de rigtig gavede øh, kriminalreporter der, som på Twitter skrev, hold da helt, hold, hold da helt ferie, hvor, øh, hvor flot en mobil politistation. Den er jo nærmest lige så lækker som en helt almindelig patruljevogn. Og så er han nemlig delt af. Det var som i og Politi, der har skrevet mobil politistation af PT til skade ud fra Rema 1000, Klosterparkvej i Kalomborg. Og der holder ganske rigtigt en rigtig flot patruljevogn ja, men jeg, på parkeringspladsen hvor er Rema 1000. Altså, det er jo hele strategien, det her med at rykke ud til lokalbefolkningen igen. Så i stedet for at åbne de der lokale politistationer, så kommer man ud med... Mobile politistationer. Jamen, er det bare og, en patruller? Nej, nej, det fik de, de har ikke fået med nu. Det var altså så i Ja, men er det er det. Altså, i Dansk politi får den først til foråret. April får de de rigtige. Og det kommer til at ligne en campingvogn. Altså, de kommer ikke til at være særligt sexet. Men indtil da bruger de bare normale patruljebiler. Altså, så, så, og, og så kalder de dem det, men så sætter, de sig ud, så sætter de dem ud i et eller andet område, hvor der har været ballade. Altså for whatever. eksempel parkeringspladsen foran Remetilsen i ja, Kalumborg? lige præcis. Jeg og er kalder der. de det bare, fordi så sidder de der hele dagen, så kan folk komme hen til dem, og så kan de gå ind og skrive et rapport. Og... Inde i bilen? Ja. En, en, ja kommer ja, der en autocamper? Ja, der, der, der en autocamper. Ja. Ish. Æ, og som man lige kunne høre her ved siden, det var Sune Fischer fra Ekstrabladet, som øh, vi skal snakke med lidt senere. Men jeg havde sagt til dig, Sune, ja. du kunne jo ikke tage stille øh, indtil videre. <lød> men skyld. du velkommen, det er dejligt, du er her. Tak skal du have. Nå, men altså indtil videre, så er en mobil politistation en politibil. Yes. Og den er selvfølgelig noget med politi og mobil, ja. lægemobil. Nå, godt, jamen så er det afklaret, og så må vi jo... Jeg, jeg vil lige sige, at de der øh, kommende mobile politistationer, de kommer til at blive lidt indrettet, så der er sådan mulighed for at tage folk til side derinde. Og det, det er en lille politistation. Ligesom den der, øh, Lars Pump kører rundt med i rejseholdet. Gives du den? Nej, jeg tror, den, bliver fed. den er federe. Men den der en der lille bus, udgave af rejseholdets TV. Og der var også bare sådan en hel celle til afhøringer, der, var, der kunne være virkelig meget inde i ja, den. Ellers det er bare meget mindre. Og så og Lasbog og Lasbog skal det. være inde i den også. Præcis. Ja. Nå. Godt så. Jamen øh, okay. Ja. Æh, velkommen til Politiradio, og således er vi i gang. Nu skal vi tale om noget, som åbenbart er meget forvirrende. Du lytter til Politiradio på Radio 477. Med Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toxby, og vi har besøg af Sone Fischer, kriminalrapporter på bladet i dag. Og øh, det er faktisk ikke noget med dig at gøre, Sone Fischer, men jeg læser lige op af noget, som var i bladet forleden, hvis jeg også kan finde det. Jo, hvorfor får yksemand lavere straf end sit offer? Skrev øh, Peter Skåb, tidligere formand for Retsudvalget, Folketingets Retsudvalg, altså for Dansk Folkeparti, øh, på bladets Opinionen, det der sådan lidt mere avancerede debatunivers, øh, torsdag. Og øh, Pederskop har læst øh, en sag om, øh, om faktisk to 2 straffe Det handler om, at i Bidladsferien sidste år, april 18, der øh, trænger en mand ind i en anden hjem i Danmark på Lolland. De to kender hinanden øh, perfekt, øh, og altså, og der er en eller anden øh, kontrovers, og... Øh, og, og ham, der møder op af en 45 mand, han har en, en lignende genstand. Det er ikke sikkert, det er en økse, man har aldrig fundet gerningsvåbnet, Og det slår han beboeren i hovedet med. Øh, Leif, som også har optrådt i flere medier i den her uge. Øh, Leif har til gengæld en salonræffel stående lat i sit sårværelse. Så den henter han og skyder øh, op i luften. Øh, som et varselskuld, for at få, få den anden væk. Det skulle... Og hensynlig være, før manden med øksen angriber. Så altså, mand med økse ankommer, Leif henter sin talongreffel, skyder op i luften, og siger, han skal gå, og den anden slår ham så i hovedet med øksen, eller et øksenlignende genstand. Og, og Leif bliver alvorligt såret. Har du set billeder af det? Det er, jeg tror, BT bragte historien i den Jeg, jeg kender historien, men jeg har, ikke har set sådan billederne. Et, et stort ar i hovedet, og der er også noget med den ene hånd. Det ser rigtig vemmeligt ud. Okay. I hvert fald, så ender sådan en sag jo med to straffesager. Dels bliver manden med den økselignende genstand jo øh, første omgang anholdt og øh, sigtet for drabsforsøg. Man tænker, altså slår mm. nogen i med en økse, så er det i hvert fald som udgangspunkt noget, der ligner drabsforsøg. Øh, og øh, Leif, der bor i huset, han bliver sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, for man må faktisk ikke bare sådan uden videre, han salongreffel stående. Nej. Man skal have tilladelse, og den skal være låst og atmodig, og den må ikke være let. Præcis. Det ender så efter, at begge sager har været behandlet, både byret og landsret, med, at øh, manden med øh, den økseligende genstand, han bliver dømt for grov vold øh, og får to års fængsel. Leif, han bliver øh, sigtet og tiltalt øh, og siden dømt for ulovlig våbenbesiddelse og for trusler. Fordi hvis man affyrer et våben op i luften hen over nogen for at skræmme væk, så er det trusler han får to et halvt års fængsel, hvoraf de to år gøres betinget. Mm. Og så kan man jo godt sige, okay, det stiller vi op over for hinanden. En mand, der bare forsvarer sig selv hjemme hos sig selv mod en øksemand. Hvorfor, hvorfor skal han straffes hårdere end, end, øh, Person, der indgriber. end ham, der angriber? Hvad tænker du så? Altså, jeg kan selvfølgelig godt se det paradoxale i sagen, til at starte med. Men... Alt det her, det er jo det her med, at øh, det er jo blevet ekstremt... Øh, altså, man får jo ekstremt store straffe for at have våben, nu til dags, på grund af alle de her bandepakker, der er lavet, ikke? Så. Jo, bandepakker eller ikke bandepakker. Så, så jeg, vil, jeg vil faktisk sige, at det her med, at han er blevet angrebet, altså det, det, det taler jo for, som en formidlende omstændighed. Ellers havde hans straf formentlig været endnu højere. Ja, for nu skal du bare høre. Den øh, paragraf, han tiltalte efter, det er... Øh Altså, hvis, hvis det er sådan noget med våben, så er, hmm. der, enten er det enten en overtrædelse af våbenloven, men hvis det er skærpende omstændigheder, så falder den ind i straffeloven. Øh, I en paragraf, som senest blev skærpet øh, i 2017. <clears throat> og, øh, og der hedder det, at øh, man straffes med fængsel fra to år og ind til otte år, yeah. hvis man overtræder den her lovgivning. Og det, altså, der, der er faktisk et tale om det der minimumstrefer, som politikere, nogle politikere jo er i ivrige efter, fordi ja. man synes, at domstolen er for blødsyn, og så skal der være minimumstraf. Øh, og, og det er det, han dømmes efter. Fordi... Det her handler jo ikke om, hvorvidt man må forsvare sig i sit hjem. Det, han, er ikke, altså, han er jo ikke tiltalt for, for det. Der, jeg har også kunnet læse i nogle af et spørgsmål om nødværve. Ikke? Men, men altså, hvis jeg køber en ulovlig kamphund, fordi jeg tænker, at den er... Jeg, bor jo alene med mig selv, og hvis der pludselig kommer nogle vimmelige som vimmer noget ondt, så hvis jeg har sådan en afrikansk mastiff eller sådan en amerikansk bulldog, en af de der ulovlige hunde, så er det godt at have den, fordi så kan de ligesom bide en eller anden, der kommer for at gøre mig noget. Det, det må jeg jo ikke. Jeg må heller ikke købe en pistol og have med her ind på radioen, fordi det er jo meget rart, hvis nu pludselig kom nogen, som var taglige. Eller Men nu må ikke. du købe en Pure spray, man skal bare være derhjemme? Kun for nogen må jo. Nogen må købe den, og nogen må gå med den ude, og der er sådan forskellige regler. Men det at købe, have et skydevåben stående bare sådan ind i soveværelset, det må man altså ikke. Nej, og derfor man. kan man ikke. Og nødværve, det skal jo være noget, der foregår, altså nu og her, ligesom du kaster dig over mig for at gøre mig noget vemligt, så må jeg reagere for at få dig væk. Jeg er jo ikke gå at planlægge længe, hvordan jeg ligesom har tænkt mig at sparke dig i nosserne, hvis du en eller anden dag skulle, hvad ved jeg. Nej, og du mener det der med, at det kan heller ikke tale om planlægning, fordi han må ikke have købt den. Jeg må slet ikke Ej. købe et våben. Ej. Jeg må slet ikke have et våben for at kunne forsvare mig mod dig, hvis du en eller anden dag. Og jeg jeg hører sig, at han forsøgte at forklare sig med, at det var noget, han brugte til at skyde rotter ud på gårdspladsen eller noget, noget i den dur. Men øh, det er jo sådan set men, men, Det han bliver straffet for, er at have overtrådt bestemmelsen om, at man ikke må have skudt Og så er det skærpende omstændighed, fordi den står overladt, og, mm. og fordi han faktisk bruger den. Ja. Også derhjemme. Og, og altså denne her minimumstraf fra to år og op efter, den er vedtaget af, af Folketinget, også af Dansk Folkeparti, altså Petersgaards parti, enhedslisten, Alternativet i radikale og SF stemte imod. Men alle de andre var enige om, at, at man skulle have den her minimumstraf. Og, og derfor er det i virkeligheden, altså det, at han, han får to og et halvt år, fordi der så også er trusselsforholdet i øh, og at det gørs betinget, Altså de to år, mm. ud af to og et halvt af ja. betinget, der slipper han faktisk billigt. Jeg, jeg kan sagtens forestille mig sager, hvor man havde idømt en betinget straf for noget med våben, ja. hvor nogen ville gå hele mok over, at det var slet ikke meningen. Mm. Og, og jeg har så forhørt mig rundt omkring på, at det her er det i tråd med, med af praksis osv. Ja, det er det. Og det er altså også en enig landsret, øh, der stadig fester en dom for byretten, om at, at det koster det altså, at gøre det, her. Det er han også, vi, vi er vant til at høre om sager med bandemedlemmer, hvor det her ja, sker, ikke? Ja, altså, det, er det den den vi snakkede om? om ham der med atrapvåbnet ud ved, ved, ved Bispebjerg. -Husbertank. Og det var en voldsom stor straf. Hvad fik han? 2,5 år, 3,5 år, og ja. udvisning for bestandigt. Ja, lige præcis. Og der var jo ikke engang tale om rigtig vold. Nå, så kan man jo sige, jamen, men hvad så med øksemanden? Han får så, han bliver jo faktisk ikke dømt for dradsforsøg, han ender med at blive dømt for grov vold. Det er alligevel også voldsomt. Ja. At den er så lille. ja, men det, som jeg forstår det, og det har jeg jo så også forsøgt at læse mig ind på, øh, så er det i sammenligning med andre, og sager eller samme karakter osv., han bliver også dømt for øh, ulovlig indtrængen, og trusler, fordi han råber eller andet, da han kommer der med den der. Øh, men altså for de tre forhold, at få øh, to års ubetinget fængsel, det er sådan rimelig godt i tråd med. Det undrer faktisk mig. jeg troede, men, at det var det fordi, at, for? at man skal hakke utrolig mange gange, før det går hen og bliver livsfarligt, eller hvad? Altså, jeg tror, øh, som der var en af de... Jeg har talt med et hav af med forstand på det som sagde, at, det er klar, at hvis du kommer med sådan en stor brænde økse og knaller lodret ned i hovedet på et andet menneske... Så der er tale om en lille økse. Så kan du godt tale om et, øh, altså et sandsynlighedsforsæt. Ja. ja, det vil han nok dø af. Mm. Jeg tror måske her, det blandt andet, Og jeg har ikke kunnet nå at få dommen, desværre. Men, men at det blandt andet er et spørgsmål om... Øh, om øh, øh, hvad det er for et våben, og så selvfølgelig, hvilket forsæt har der været? Har manden gjort det her for at slå ihjel, mm. eller hvad? Og det ved vi jo ikke. Og der, der øh, undrer det mig jo bare, når jeg, når jeg så læser, øh, før omtalt skriver, at, øh, at i det aktuelle tilfælde er det helt åbenlyst, at gerningsmanden havde til hensigt at dræbe. Og der må man bare sige, der er altså siddet først en byret, og så en landsret, og taget stilling til, om det var helt åbenlyst, at manden havde til hensigt at dræbe. Og det er den gjort efter, at anklagemyndigheden har taget stilling til, om det var det, der skulle tiltages for. Altså, så Peter Jamen, Skål det er mener, gang, at dommen øh... er ommer, men, men der, bliver, der bliver vi simpelthen nødt til lige at læse præmisserne først. Jamen det er jo ikke første gang, politikere de udtaler sig omkring straffesager, der ikke er Nej, færdigbehandlet. Der, der er ikke nogen sådan, uh, særlige formidlende omstændigheder i, i voldssagen, altså de to års fængsel til ham, der slog med denne lignende genstand. Ved, altså det, så, når man siger økse, så forestiller man sig også en kæmpe brændeøkse. Det er det altså ikke. Det er et eller andet... Vi er mere ude i en ja, meget lille... Jeg ved det ikke. Men, men ja. man har i hvert fald ikke haft et gerningsvåben, så vidt jeg er orienteret. Nej. I den anden sag, der har retten sagt, at man undtagelsesvis gør øh, straffen delvist betinget. Altså at de, de to år, mm. ud af de to og et halvt år for den ulovlige våbenbesiddelse... At gøres betinget det er undtagelsesvis. så det er faktisk usædvanligt en ja. usædvanlig afgørelse ja. at han slipper så Som, billigt, så billigt. Mm. Måske skulle man også lige stå fast at, at det jo ikke altså de her sager er jo ikke behandlet samtidigt. Altså det er jo ikke det er jo to forske, altså det er to adskilte straffesager. Selvfølgelig ja. har man jo kigget til hvilke omstændigheder. Ja, ja, ja. Altså, det giver meget god mening. Ham med Salonreflen, ja. der har man selvfølgelig forholdt sig til, at der var nogen på vej ind i hans hjem mm. og sådan noget. Og i ham med, med denne økseagtige ting, har man så også forholdt sig til, at der stod en og skød med en luften, op i luften. Op ja. i luften. Altså, det spiller jo ind, har fordi... Han bange. Ja, det ved jeg. Men fordi det er en konkret vurdering, og der har vi jo ikke været i retten i Nykøbing til nogen af de to, eller i landsretten til nogen af de to. Men, men man, det er jo ikke sådan, at man har de to mænd på anklagebænken samtidig, Nej. og så ligesom sidder og fordeler, hvem er skal det gøre mest ondt på. Nej. Det er forskellige paragrafer, jo. Så, øh, altså, så det kan da godt være, at den her sag fører til, at man synes, at der skal idømmes hårdere straffe for grov vold, for ligesom at komme op på siden af, hvad man idømmes for ulovlig våbenbesiddelse. Og så kan Jamen, de skal det skal jo... ikke altid bare stige de straffe. Sådan kan det jo blive ved. Men, men det her var i hvert fald så langt, jeg kunne komme i og forklare, og det håber jeg, det giver nogenlunde mening, hvorfor det er som det er Jo. Og de er altså begge to jo nægtede, så er skyldige, de er begge to anket efter byrettens dom, anket til, ja. til, til fri findelse, ikke? Og det øhm, fik de så ikke noget af. Nej. Fordi begge domme er stadig festet. Så konklusion. Man skal lade være til hjembesøg søge folk, der ikke vil have besøg af en med økseligende genstande i hænderne. Og man skal lade være med at have øh, skydevåben stående i sit sårværelse, med mindre man har tilladelse. Og i øvrigt har låst forsvarligt inde i dertil... Og de må det. heller ikke være lette. Våbenskab, de må heller ikke være lette. Det er helt sandsmær at holde sig for skydevåben. Det er nok bedst. Hvad er egentlig sådan en Spørger jeg så helt over, ja, fordi det, det har jeg det... altså ikke forstandet. Nej, altså jeg har jo sådan set prøvet at skyde med en i forbindelse med noget politisk regning en engang. Ja, ja, ja, helt lovligt, helt oh. lovligt. Det er ikke en, du Det, er, er det, det, det siger vi også nu. Nej, lige præcis, Så det var heller ikke glat, at den var i Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Hvorfor æh... <laughs> <en, laughs> er jeg billederne i Nej, men det er jo ikke et særligt voldsomt våben. Det, øh, ja, vi snakkede faktisk lidt før, det, det er en forvokset øh, luftbøsse, kan man sige. Altså det er sådan en, ved du hvad rekyl er? Mm -hmm. Når man skyder en pistol tak, eller et gevær, så røger tilbage. Det gør den overhovedet ikke, den her. Så det betyder også, at man kan ramme. Meget præcist, men på kort afstand. Fordi den kan ikke skyde så langt. Der er ikke så meget smæld i den. Der er ikke så meget smæld i, så, så hvis den bliver brugt til noget, så er det jo at skyde meget små dyr. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at den kan gøre stor skade på mennesker, hvis man, men man skal i hvert fald skyde meget, meget tæt på. Ja, tæt på, eller, eller ramme vældig uheldigt heldigt alt efter. Ja, du har ja. ret. Men den er i hvert fald jo med på listen over det, som kan flytte våben fra en overtrædelse af våbenloven og ind i straffeloven, hvor... Ja. Niveauet så er højere, fordi det er mere ja. alvorligt. Så lad være med det. Yes. Bare et godt råd. Du lytter til Politiradio på Radio 24. Nå, Sone Fischer fra Ekstrabladet. Du sidder der og er så stille, men det skal holde op nu. Må jeg lige sige en ting? Ja, i forhold til før det. Nu holdt jeg mig i ja. lige før, men jeg sagde at komme ind. Gang. Efter vi snakkede omkring det der Danemar-ting her den anden mm. dag i telefonen, <clears throat> så kom jeg til at tænke på, noget vi ligesom mangler at få belyst, det er jo, hvilket miljø er det her, har det her udspillet sig i? Altså, hvad er de her for typer, som er involveret i det her? Fordi, at der, hvor man sidder og tænker, man får associationer til amerikanske selvtægtsfilm, når man hører den her sag, du ved, om en eller anden, hvor det er, at man så ser og tænker, uha, det er en eller anden stakkels, altså det er en eller anden en god bedsteborger, som sidder derhjemme, og så bliver han pludselig overfaldet af en eller anden stykke, stykke øh, crazy forbryder Og så, fordi han forsvarer sig selv, så ender mm -hmm. han med... Mm -hmm. ja, så... nogen, vi, vi kan se Bruce Willis i hovedrollen. Præcis, angstigt. og vi ja. ser og tænker, ja. altså, venten det er tilsigtet eller utilsigtet, så tænker man jo amerikansk selvtægtsfilm, og altså, der er mange detaljer, vi mangler at få belyst i forhold til den her sag, og det er jo en sag, der spiller ekstremt meget på følelserne. Bestemt. Og derfor er det jo er det jo i hvert fald der, hvor man bør kræve, at politikerne i hvert fald holder hovedet bare en lille smule koldt. Jo, det vil være ret, at, mm -hmm. om, om de læste om. Det er så det, jeg også jeg har, har forsøgt at, at gøre for øjen. Men har du noget indsigt omkring miljøet? Ja, men nu skal Nej, prøve det har jeg ikke, fordi, fordi at det, jeg, jeg ser synes... bare ja, ja, ja. bare tænker, hvad ja, ja. Er, det? er vi i et misbrugsmiljø, er vi i et helt andet miljø? Jeg ja, ved ja. ikke, Nej, jeg det. men altså, Nej, de her ja. ting spiller også ind, fordi altså, er der tale om en decideret hjemmerøver? En, eller, eller noget, de kender jo hinanden åbenbart, men hvor ja, det kender det de hinanden fra? Jeg ja. synes, jeg læser nu sidder jeg leder efter det ja. i de her forskellige mange, mange artikker. Jeg ser, at Lolland Folketid har selvfølgelig dækket sagen og ret om hyggeligt i hvert fald altså den del af sagen, som handler om, om det ulovlige våben. Øhm, og altså, de kender hinanden perifært, men kun perifært. Og jeg synes, jeg læste om noget med at kende hinanden fra noget metadonudleveringen. Okay. Nu sidder jeg her og leder efter nu ser du okay, som om... At altså, så det, der er om altså, altså, det klassiske Bruce Willis setup med en, en bedsteborger, som bliver opfaldet af en tilfældig Ej. psykopatisk skurk, som kommer for at krænke kone og datter. Altså, man kan jo godt have brug for metadon og så stadigvæk være en det er du slet ikke for det, vel? Men, men, øh, men nej, det, det tror jeg ikke. Der, men der er jo hans, hans hustruer hjemme, ikke? altså øh, Jo, jo. Nå, det er under Jamen, alle omstændigheder, at det, det er Det der er jo det. Alle Altså, begge dele er jo, er jo modbydelige, og der er nogen, der står. Jeg siger bare, at der mangler en del altså, forlysning i sagen, før vi ligesom fik det samlede billede af det. Og det er jo derfor, det er altid bare er bedre, når man, når man kan være i retten og faktisk følge sagen, ikke, og se, hvad det... Nå. Forsvaren for, for manden med riflen øh, har understreget i retten, at hans klient intet har med kriminelle miljøer at gøre. Øh, og han siger så, at, øh, at min klient måtte forsvare sig, fordi øksemanden havde slået døren ind, og når man bor i Danmark, kommer politiet ikke lige til hjælp i løbet af fem minutter, har forsvareren sagt. Øh, altså skal de komme fra Nykøbing eller Naksgaard? Og, og det er jeg selvfølgelig også... ret i, men det var bare ikke det, sagen handlede om. Nej. sagen handlede om, hvorvidt han måtte have det her våben stående, og så er det, som jeg forstår det også, en, en skærpende om at, at det er skablet, og at det bliver brugt. Altså... Det er ligesom det med, med kamphunden at et er, jeg ikke må have den ulovlige hund, men hvis jeg ordner det, pusser den på Sebastian, fordi jeg synes han generer mig, så bliver det mere ulovligt. Sådan forstår jeg det. Vi må, vi må følge op på den her. Ja, jeg har sig. bestilt dommen, jeg har bare ikke noget at få dem nu. Så hvis der står et eller andet der virkelig gør kloer der, så, ja. så så tager vi. Der kommer igen. der nyt. Hey, det lover jeg, Sun øhm, Men når du er her, ud over bare at stille skarpe spørgsmål til os, så er det fordi du skal fortælle om en sag, som jeg ved du er vældig optaget af. Vi ja. taler. Tysk, meget, meget gangster gangsterrapper. Ja. Og en stor, kriminel klan i det tyske. Noget med en celeber skilsmisse, nogle bedre følelser, nogle børn, kidnapningsplaner, og så en mand i Aarhus. Altså, der skal laves en film om den her. Det skal der. Det er jeg Det er, det jeg det er en sag, du øh, har skrevet om til, øh, til Ekstrabladet, og den var på forsiden af avisen torsdag. Men det er altid bedre at høre dig selv fortælle, hun. Ja, altså... Så, jeg har jo fuldt sagen indgående, om jeg så må sige, på de tyske medier, hvor den har været, den har været i hvert fald på de mere kulørte dele af den tyske presse, har den, været, har den været breaking news og top news igennem de sidste par måneder, fordi at vi taler om en mand, som er, vi taler faktisk, altså vi har de to personer. den ene det er gangsterrapperen Bushido, som er en af Tysklands mest kendte gangsterrapper, og med et befolkningsantal på 80 eller 85 millioner, mm. så er det jo et kæmpe marked, og der er rigtig mange penge i spil. Bushido og. er en, en stor kanon på den tyske musik. Du sagde ja. til mig, at det var sådan lidt, at han var, skulle ved sammenligne med noget, så var en Rasmus Sebach, selvom Rasmus Sebach er ekstra gangster, Rasmus gangster Rasmus men, men, men, men altså samme den kaliber. Den anden person er så hans tidligere bedste ven og partner, æh, Arafat Abushakar, som af de tyske medier er blevet æh, udskrevet til at være leder af en Abu Abushakak-klan. I de større tyske byer, der, der har... Der har de her forskellige klaner, hvor en del har arabisk baggrund der de har tilkæmpet sig store dele af de kriminelle markeder. Altså på narko og så videre og så videre. Abu Shaka, altså Afad Abu Shaka er, er ikke blevet dømt for noget af den slags endnu. Eller han har aldrig været tiltalt for noget af det. Han er blevet dømt for vold mod en vise for nylig. Det spiller også en rolle i den her sag. Men Abu Shaka er, er efternavn, altså familienavn ja. på den her slægt. Nu siger jeg slægt, du siger klan. Det er øh, familie. Ja, som... Øh, som har en eller anden vis position i et kriminelle miljø i de større tyske byer. I hvert fald ja, i Berlin. Og de ja, det er det har... noget lidt uh, Leverkowitz-agtigt, eller kan man overhovedet ikke sammenligne det? Det jo bare, bare, bare større. Altså, ja. de har også, altså den, er jo, den har jo også, altså der er jo også familiemedlemmer, en del familiemedlemmer i Danmark. Altså de bor både i Odense og i Aarhus og rundt omkring. Altså... Okay, så det er en kæmpe familie. Det er en kæmpe familie, og de har også i hvert fald tidligere gjort sig, altså de danske, øh, der, der var en Abu Chagas, som blev dømt for at have dræbt, øh, at bokseren Rachid Laval dengang, var det i 1996. Det var mange år siden i Aarhus, Aarhus ja. Ja. ja. det var ved, en ude til Abu Chagas, som blev dømt ja. for det. Ja. Så de har også... De stukket med, med kniv, kniv, ikke også? Jo. Ja, ved, ved i Aarhus. Ja. ja. ja. Så, det er og, altså, det var så sidespor ne. i det form, Altså, det er bare at sige, altså, de er jo altid den her familie, ja. så man ja. siger. Men... Øh, og der er så den, ham, der så er en eller anden form for leder af det, han hedder ja. så Arfad til fornavn. Han hedder Arfad til fornavn. Ham og øh, Bushido, de, de drev på et tidspunkt, der en eller anden grund, så var Abushakar, han var kommet med i Bushidos pladseskab, hvor han var partner. Og der var rigtig mange penge i det. Også på et tidspunkt havde han også haft råderet over øh, en stor del, hvis ikke alle af, af gangsterrapperens penge. Og gangster har aldrig lagt skjult på, at han var tæt på, på Abushakar. Det gav ham vel en eller anden form for street credibility, at han var at han var ligesom uh, god, øh, han var tæt på på Abu Chakkers klan, så han, han var rigtig gangster rapper. Nå, så hvis man er gangster rapper, så er det sådan cool, at man faktisk kender nogen, der er rigtig kriminel. Ja, det må være noget af den stil. Okay. Altså, altså tysk, tyske medier, der, der sammenligner lige de, lidt med, med, med italienske mafiafamilier tilbage i 30'erne og 40'erne uh, USA, de her klaner, ikke? Altså okay. så, så ved vi hvad de er. Altså så hvis man kunne være sammen med, hvis man var raps og kunne være sammen med med gotti klanen eller hvad de hedder, mm, ikke? så vil nice. man være om inden for det så er man i hvert fald rigtig og ikke fake-agtigt. Mm -hmm. Men gangsterrapperen, han har sådan en kone, der her Anna. Altså gangsterrapperen, han er halv tuneser og halv tysk. Det spiller også en, en rolle, nemlig. Han er gift med en kone, eller med hans kone her, Anna. Af er, er der et billede her i avisen ja, fra en, i en, en, hun er ret pæn. En pæn og tidligere fotomodel. Ja. Hun er fra Bremen. Virkelig pæn En ø, udkanten af, det er, Bre så, af, af, af, af Bremen. Der. Det er sådan en opslidset kjol. Jeg kan sgu på, at hun er en flot kvinde. <laughs> på, en, på en rød løber, ja. Det spiller nemlig også en rolle. Og ja. Æ, Bushido og Anna, de har fire børn, og de er meget glade for hinanden, men på et tidspunkt har de været gået fra hinanden. Æ, og ifølge et stort, et stort interview med Anna, sidste år i, med det anerkendte magasin Stern, fortalte hun, at det skyldes Arfat Abushakar. Fordi Arfat, han ville ligesom eje Bushido alene. Og han har forsøgt at så splid imellem Anna og Bushido. Blandt andet har han også sagt, at hun så tøjtet ud og gik i nedringet tøj, og hun røg smøger, og hun drak og gjorde alle mulige ting, som man i hvert fald ifølge hans overbevisning ikke skulle gøre. Og hun fortalte også, at, at Bushidos kone, eller Bushido, nej, ikke Bushidos, kone, Bushidos mor, døde her for nylig også efter længere tid sygdom. Og mens hun var syg, havde Anna gået og passe, eller moren. Og da. Hun så, da moren så skulle begraves, så var det ligesom Afat Abu Shaka, der bestemte, hvordan begravelsen skulle ske. Og det skulle så ske efter hans traditionelle indstilling i forhold til det der islamisk, hvor kvinderne, de måtte ikke deltage, og det var kun mænd, der måtte være til stede. Så, og Anna har så beskrevet det som om, at der var fyldt med kriminelle og rockere og lignende til begravelsen mens at hende, som har gået og passe den døde syge mor, hun måtte ikke være til stede. Og, og den her mor, svigermor, altså ja. rapperens mor, er... Ja, det ved vi selvfølgelig, ikke, hvad hendes overbevisning er. Men, men, du sagde før, at han er halvt tunesisk, halvt tysk, det var moren der var tysk. Ja, moren var tysk og hun var, hun er jo giftmand eller har været sammen med tuneseren, altså han, han er, de har, vist ikke boet sammen eller sådan det ved Nå, jeg okay. ikke. Men det er ikke sådan en dybt religiøs familie, ham her, jo rapperen og det, det er ikke, det, er det er ikke. Nå, det blev det så lige pludselig. Men man kan, også, man kan så også, tænke sig lidt til, altså hvorfor, altså det er jo en, altså over hvorfor, at afat han gerne ville have, Bushido for sig selv, altså, det er jo nok fordi der er måske er mange penge i det, kunne man. Sig, at det måske spillede en rolle, og han derfor ikke, helst ikke ville have... Så jeg vil gerne have at... konen sådan lidt ud på sidesportet. Ja, han skulle ja. i hvert fald ikke, så, så Bushido, han ikke, han ikke bandt sig til for mange andre, som, som Arfad, han i hvert fald ikke kunne styre det. Okay, det, det, men der, her gætter vi. Ja, det er, det, det er, det er ren og skært spekulation. Ja. Det er i hvert fald lidt mindre trick, hans drama med ja. rapper hans kone og gangsteren. For cirka for et år siden, der trak gangsterrapperen sig fra Abu Abushakar... Han dit... valgte konen? Han valgte konen. Åh, oh, det kan vi altså godt lide at høre. Fra. Men så i tidlig bemragning, så søgte han så beskyttelse hos en anden klan, uh, remmo klanen i stedet for, <laughs> som er en lignende araberklan i Berlin. Okay, så han blev faktisk lidt, han trak en rejse Sandet over for sin gangsterven, ja. og valgte sin kone, men så blev han alligevel lidt bange for sin tidligere gangsterven, og forretningspartner. Og altså, så søgte han over i, i beskyttelse hos en anden klan. Okay. Så langt, så godt. Så uh, det, det, var, det har været stor den her det her drama i de tyske medier. I november... Også på grund af den der næsten skilsmisse så gået ja, fra. Ja, ja, ja. I november skete der så noget nyt i den her sag. Æ, der gennemførte politiet en storstille af Russia imod ø, en ejendom i landsbyen Klein Kleinmachnov, der ligger uden for Berlin. Kleinmachnov har den ø, detalje, at det var at tidligere var det et sted, hvor at toppen af DDR, altså eliten, den politiske elite, det var et af de steder, de også boede. Så det, var, det er et fint kvarter, det er en fin landsby derude. Og det er en kæmpe million, ville hvis nok betalt med Bushidos-penge. Bushido bor der så ikke. Det var egentlig meningen, at Bushido kommer til at sange om, Bushido, hans kone, og Afat og Arfats kone, de skulle egentlig i delhuset på et tidspunkt. Det her Anna så om det, det gav jo simpelthen ikke. Okay. Så, men nu både Arfat og politiet, de uh, gennemførte så en, en, en stor stil retsja imod den ejendom. Og der har så været spekuleret i, hvorfor blev der egentlig gennemført den her retsja. Det blev der, det, det kom så forklaring på her for nylig i forrige uge, hvor uh, uh, Arfat så var i retten for første gang, i en voldssag, en banal sag, han er oppe og slås med en eller anden vise en ejendom han ejer, der, hvor Det var eller andet, de er Han er spillet smart, og så havde vise sagt til, at man kunne rende ham med røven og så havde de slået til hinanden. Det fik han 10 måneder fængsel for. Men da så, nej, 10 måneder betinget fik han. Men sagen så var slut, så fik han ikke lov, at gå, dørene blev lukket. Statsklærgen kom ind med en stak papir og sagde, Nå, du skal ikke ud, da du er mistænkt nu, og du bare, du skal var til fængsles. Fordi Der ville anholdt i retten. At, han blev anholdt i retten, fordi at politiet de mener, at han havde så haft planlagt at skulle forsøg at lægge planer på at skulle gangster gangsterrapperens kone og eller børn. De fire børn? Yes. Samtidig med, at han, men, at han mistænkes at han også for at have kidnappet, at de, har, at de enten har planlagt, eller skulle kidnappe hans lillebrors børn. Altså Arafats lillebrors børn? Ja, uh, lillebror, han hedder Jasser, Så vi har Jasser og Abu Abu Okay. Uh, de siger selv, de er palæstinensisk baggrund. <laughs> Nå, men det tyske medie skriver så, at Jasser uh, har, haft, har været gift med en, øh, med en arabisk med en kvinde med arabisk baggrund, som oprindeligt har haft adresse i Aarhus i Danmark. Okay, så en okay. da dansk-arabisk kvinde ja. er gift med lillebroren til den her tyske palæstinensiske klanleder fra Berlin. Ja, klanlederen til lillebror. Ja. Men at her på et eller andet tidspunkt var den her kvinde blevet træt af, af lillebroren, fordi der var med narko og vold og sådan der. Det blev hun træt af. Så hun tog sine børn, og så flyttede de hjem til Danmark. Nå. Så, kørte, så, så kørte på et tidspunkt her sidste efterår, det er sådan, de tyske medier beskriver det, der, så, har, så kørte Jasser og affat til Aarhus og hentede børnene og kørte til Berlin med dem. ex altså kørte så med sin bror til Berlin for at hente børnene. Ved samme lejlighed så aflagde hun så også politiet i Berlin et besøg. Hvor store af de her børn, der så Nej, ingen Men altså er børn, der ja. Nej, ja, okay. Og aflæser samtidig be, be, politiet i Berlin et besøg, hvor hun fortalte, at uh, om planerne, om kidnappningsplanerne, er Rav børn. Okay, så... Okay. Og jeg skal lige forstå. De to brødre kører til Aarhus for at hente lillebrorens børn. Ja. Og tage dem med til Berlin. Uden at moren ligesom synes, at det er en god idé. Yes. Og, og så... Men, men denne her mor, som så tager til Berlin for at finde sin børn... Ja. Hun kan så også fortælle politiet, at de samme to brødre har gået og lusket med de her planer om at kidnappe rapstjerne, gangster børn. Ja, det fortæller hun øh, politiet i Berlin om, samtidig med at hun har hende sine egen børn. Og ja. Hun fortæller også, ifølge bildet i hvert fald, at, øh, at Yasser og Arfat, de også har ledt efter folk i Danmark, der muligvis kunne, øh, hvis de kunne finde nogen, der kunne, der kunne forstå den her kidnappning af de her Men det har ledt efter nogen til at gøre, altså ja. ledt efter nogen i Danmark, som kunne tage ned og kidnappe jeg det rappers, har vi også gjort okay. på et eller andet tidspunkt i Danmark. Okay. Øh, der vil jeg så sige en ting der, det er jo, altså jeg har jo en kollega, som var ude og snakke med nogle af de her folk, der er i Aarhus her. Ja, der øh, hvor moren bor. Ja, ja, ja. Ja. Øh, der har vi været ude at snakke med nogen, og der, der, der, de benægter, at de har taget børnene til Berlin. Den detalje skal jeg også lige med. Men, ja så, altså Arfat blev anholdt i Berlin for 14 dage siden. Storbrorhen. Ja, Storbrøn. Og... I tirsdags kl. 13, der blev lillebroren, øh, ja, undskyld, jo, Arfat blev i Berlin, Jasser blev anholdt i Aarhus i tirsdags, og fremstillet i grundlovsforhør og varetagsfængslet med henblik på udvisning, eller på at hvad det her? Og blev udleveret til, ja, Tyskland. Udleveret til Tyskland, og hvad, hvad er han så sigtet for, ham lillebroren? Ja, men det er foreløbig... Altså, Som ikke bor i Aarhus, men Han ja, bor i Tyskland, ja. men ekskonen bor i Aarhus. Ja, meget bekendt handler det jo om, øh, altså rent sker om udlevering til Tyskland. Men man kan jo godt have den mistanke, jeg har ikke set, øh, set restpapieren endnu, men man kan jo godt have den mistanke, at der på et eller andet tidspunkt kunne komme en dansk sag også. Det kan selvfølgelig godt være, at det hele bliver samlet i Tyskland, det kan man jo nu om stunder med sådan noget EU-ret, ikke? Mm. At øh, sagen bliver samlet i Tyskland, fordi det er jo, et, altså teknisk set, er der jo et muligt gerningssted i Danmark også. Ja, hvis vi af uden... de børn... Ja, yes. enten hvis han har taget børnene uden at måtte det, eller hvis man faktisk aktivt har været ude for at hyre nogen, der kunne lave en kidnapning i Tyskland. Ja, så er der jo selvfølgelig så det der med aktiv tilbage og så osv. Men ja. teknisk set, så kunne, der jo godt, kunne man jo godt forestille sig, at der måske var et eller to gerningsdage i Danmark også. Men det ved jeg ikke noget om endnu. Det vil tiden vise. Nej, man kan jo også altså, forestille sig, at hvis denne her klan i Tyskland faktisk er af den kaliber, du beskriver, så, og politiet er efterforsket, i hærdigt imod dem, så kunne der vel også være et par andre ting, ja, der Tysk være... Politi gerne ville tale med dem om. Det kunne der godt. Og der men er med også... bare for at vide, jeg er fordomsfulde. nu. Jeg synes, det var meget sjovt, det der med, at de valgte øh, retssalen til ligesom at, at bringe, overbringe de nye ja, øh, anklæder. Det er der en grund til, at de, at de slog til netop der, fordi der havde de, faktisk, øh, der havde de ham, øh, det man kalder i, i boksesprog kort him off guard» han, havde, ja, han man, må være svær at, Han er at svær færdig. at ja. jeg ved ikke, jeg ved ikke, altså, der kører jo en tv-serie på Netflix lige for tiden, der hedder Dogs of Berlin, der omhandler for eksempel de her øh, klaner også, og der beviser, at, at, at uh, no -go area. der er et no-go-area. Der findes jo selvfølgelig ikke nogen områder, hvor politiet ikke kan komme, men der findes jo områder, det har vi også i Danmark mm. og i Sverige, hvor politiet skal tænke sig lidt mere om, inden de kører ind, bare med en enkelt patruljevogn for ja. at forstå for, for en anholdelse. Og det altså, hvis man har været, mange danske turister rejser jo til Nøjekøln eller til Berlin, og... Uh, Abu der, de er jo uh, deres, altså, deres rødder i Berlin er jo i kvarteret Nøjekøln, som jo, altså det er jo et, tænkt set et stykke mini-Mellemøsten i Berlin, med vandpibe, og grønthandler, og altså der er abou er jo på hjemmebane, og politiet er måske lidt mere på udebanen i det område, ikke? Er de farlige, de her mennesker? Ud fra hvad du læser om dem i de tyske... I de tyske medier. Uh, uh, nogle af dem, vil, man siger, nu, Vi kan jo ikke sige, at der altså er de Abuchakha Vi kan jo ikke sige, at der er tale om en kriminel klan, fordi det er ikke alle, der er kriminelle. Der er selvfølgelig også nogen, som ikke er kriminelle, men som bare har, hedder det samme. Som bare hedder det samme, og som mm. har familiemæssigt bånd. Men altså man kan sige, at nogle af dem her, der, de er. Altså, de er rimelig crazy, der, De er rimelig syge. Og de er klar til at gå rimelig langt for at opnå de mål, de gerne vil. Det er jo også den måde, at de har opnået den de positioner, de har opnået i. Altså, i, i Berlins underverden det er jo ved, det, det, det er de jo ikke kommet ved bare ved, ved, ved snak og de altså. Det lyder som vildt sag, det ved jeg gerne i. hvis nu det ikke var foregået i Tyskland, men havde været en sag fra USA med men gangster rapper, som måske var mere. så er det blive til en film? Kendt i Danmark, så havde det måske også øh, fyldt mere også i ekstrabladet og det danske medie tror. Jeg. Ja, der jo ikke nogen der kender Bushido herhjemme tror jeg. Det ved jeg ikke, ikke noget. Går du repræsler. hører du gangster? Øh, nej. Gør du, Sebastian? Ja, ja. Jo, ja men ikke lige på må kan Mas... du ikke uh, få lektier for til næste gang, Sebastian, <laughs> kan hvis du lige vil have lidt til ham, så vi også kan få en fornemmelse. En jeg burde du have fundet lidt lyd med ham, men, men det har jeg altså ikke formålet. Det moden. tager vi her lidt senere, når en gang bliver til at blive inviteret om et halvt år, og vi er op, følger op på scenen. <laughs> så tager vi noget musik med. Zone Fischer, tusind tak. Altid en fornøjelse. Tak fordi jeg kom. For besøg af Helt mennesker til. med så stor indsigt, og glæder os til at høre næste kapitel. Ej, det lød som et helt andet program. Ja. Det var det altså ikke. Tak, fordi du vil komme i Politiradio. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Sebastian... Øh, ja? Der var en eller anden... En eller anden blev, fik en voldsomt fængselsstraf for noget økonomisk kriminalitet. Det er sådan ja. noget, hvor jeg altid tænker, det er godt, Sebastian sidder i studiet, fordi det er du forstand. Jeg ved jo ikke andet, end hvad jeg ser i bedrag søndag aften. Ser du bedraget på det 1 Jeg har ikke lige set de nye øh, sæsoner, nej, men det, nej, jo, det er lidt misvisende, tror jeg. Prøv at høre, jeg har jo siddet med tilbageholdt åndedræt og set det hver søndag aften, fordi jeg ved jo, at vores gamle vennede 90 Ja, jeg tror snart, det kommer. Og, og hver søndag har jeg sagt, kommer han nu, kommer nu, og så har han ikke været med. Men så, da jeg så det søndag, sidste søndag, så viste de sådan et klip for næste program, og så var han der pludselig i rollen som gangster. Så ja. skal jeg nok se det. Denne weekend skulle han nok... optræde. Nå, det var et tidsspor. Ja. Økonomisk kriminalitet. Ja, men det er rigtigt. Altså, øh... Syv års fængsel til en mand, der havde en lampeforretning. <laughs> ja, lige præcis. Altså, det lyder voldsomt, men det er faktisk også en, en meget spektakulær sag. Og øh, det er jo sådan set en af de helt store øh, hvad hedder det, svindelsager siden IT Factory og øh, ja, næsten Danske Bank-sagen. Og det, det blev også bevist her i torsdag, da den her øh, mand, Lars øh, Nørholdt, som stod bag det her lampeselskab, der hed Hesa Light da han fik øh, syv års fængsel, og det er faktisk den øh, samme straf, som øh, Stein Bakker fik. Så, øh, det... Nu talte vi jo lige før om en mand, som har slået en anden oven i hovedet med, med en økse, eller ja. noget, der ligner en økse, og en, som har et ulovligt skydevåben stående i sit og faktisk bruger det, mm. som får to år og to et halvt års fængsel. Aha. Altså, syv års ubetinget fængsel. Hvad har han gjort? Og en bøde også kan se her i pressemeddelelsen på 15 millioner kroner, jeg sad med en presmeddelelse en fra anklagemyndigheden, og jeg skal lige sige at anklagemyndigheden han så ikke lige skrevet i den pressemeddelelse at, øh, at manden har anket dommen. Men altså, han, han blev dømt i Roskilde-ret, og han har anket til landsretten ja, ja. og han har så øh, også sagt, at han er uskyldig i alt, og det har han sagt igennem hele forløbet, han nægter forløbet. alt. Han nægter, nægter yep. alt ikke? Men hvad har han gjort ifølge anklagemyndigheden og retten? Jamen altså, jeg vil, jeg vil næsten hellere starte, øh, ja for starten. Altså det, er han, godt. Ja, det er en god idé. Men i 2009, der startede han det her firma, altså som stifter og direktør. Og det var sådan lidt et sjovt firma. Det var sådan noget med LED-lampeløsninger til store virksomheder. Og det var sådan højt ravende. Det var noget med, at han gerne ville gøre en forskel for verden og miljøet. Og det, der gjorde den her business case, som man kan sige, lidt mere interessant, det var, at kunderne de rent faktisk først skulle betale for de her lamper efterhånden, som besparelserne kunne ses på deres elregninger, hvis du forstår. Så man kunne sådan set købe en masse lamper, og så skulle man først betale, når, når elregningen... Okay, så, så hvis du køber den her lampe, så sparer du x kroner om året på din elregning. Ja. Og, og først, når du kan se, at du har sparet de penge på din elregning, skal du betale for lampen? Mm. Mere eller mindre, ikke? Så, så det er også okay. en meget, meget innov innovativ øh, idé, og... Øh... Det meget... er svært at regne ud. Svær, svært at regne ud men, men vild, så ved vild man faktisk ikke, hvad lampen koster eller noget? Jo, jo, jo, jo jeg tror, hvis, hvis, hvis, hvis den har en eller anden pris, så betaler Nå. du den sådan løbende, når du kan se i forhold til, hvad du sparer. Okay. I, ikke? Men, okay. men det er lidt ligesom grundtanken. Og, øhm, og det gør selvfølgelig det her med, at, øh, at der skal bruges utrolig mange, altså stor kapital for at få det til at køre rundt, fordi der går lang tid, før du får pengene. Før nogen betaler. Men det var alligevel en rigtig god idé, og alt det her med miljøvenligt, så der var utrolig mange, der synes det var, det var thumbs up. Mm. Og det var øh, faktisk sådan, at øh, blandt andet pensionskasserne Pensam og Pension Danmark, de troede så meget på det, at de gav øh, lån på 562 millioner kroner. Altså rigtig mange penge. Øh, til det her firma. Til firmaet. til firmaet. Til at de kunne komme i gang med at lave de her... Lige præcis, og ligesom det Og øh, det skal sige siges pænt Det er jo øh, pensionshedskabet for blandt andet politibetjente. Så øh, der har rådet nogle penge der, og det er også de her to pensionshedskaber, der, der er de helt store taber i den her sag. Så det er de store investorer med det der... Hvor meget, hvor meget sagde du det? Jamen det var, var 562 millioner kroner. Ikke? Hold op. Men ham her, som laver firmaet, er han sådan en, der har... Har haft succesfulde forretninger før? Eller? Nej, det er han nemlig ikke rigtigt, det kommer så også frem øh, han er senere. Er han er sådan en iværksætter? er en men har en lang stribe med, øh, med konkurser bag sig. Men der siger man jo, at de, de bedste det er dem, der ja, har Ja, det er rigtigt, som, så altså man kan heller ikke slå ham ned bare på det. Men øh, altså det her firma, det går på papiret rigtig, rigtig godt. Og det der, går, bliver der, der bliver solgt lamper? Der bliver så lamper. Er det pæne lamper, har du set? Nej, ja, jeg har faktisk ikke rigtig set, men, no. men, men ikke så meget, der bliver solgt lamper, men på papiret ser det hele rigtig godt ud. Altså der bliver i løbet af de næste par år, der bliver indleveret nogle rigtig gode regnskaber, hvor man kan se, at den her øh, virksomhed, den tjener styrtende med penge. Altså over 100 millioner om året øh, i på, på bundlinjen agtigt, ikke? Og øh, ja. det ser, ser alt sammen ekstremt lågende ud, og øh, de her Hesa Light, de går også ud og får en masse nye kunder, og en af de måder, at de får nye kunder, det er ved at sige, at vi har en masse øh, Rigtig glade kunder, store, kendte kunder, som Novo Nordisk, Arla, Coop og AP Møller, de, de, de køber lamper hos os. På den der afdragsmodel? Ja, lige præcis. Og, ja. de, og de, de fortæller så at altså, når, vi, når vi har sådan nogle gode kunder, så kan vi godt stole på, at vi kan levere og sådan noget, ikke? Og der var også bare et problem her. Det var, at ingen af de her store firmaer, der var nævnt, de har nogensinde købt, købt lamper af Hesa Light. Så det var løgn? Det var løgn. Så alle de der firmaer, de, er slet ikke, de er ja. var slet ikke kunder? Nej. Okay. I hvert fald ikke de store her, og øh, det opsnappede børsen sig, og børsen begyndte så at, at grave i det her firma og i direktøren Lars øh, Nørholdt, og øh, der fandt de så ud af, at han, han havde mange konkurser bag sig, og så fandt de også ud af, at han levede et ekstremt extravagant liv. Han har købt, hvad hedder det, luksusboliger på Mallorca for over 100 millioner kroner. Og han havde hvad hedder, lavet en masse sådan uretmæssige overførsler for firmaet over til sin private konto og sin kones private konto. Og så har han købt, hvad hedder det, en stor Mercedes for nogle af de her penge, som ikke var hans egen. Og så var der også noget med en meget, meget dyr Louis Vuitton kjole til konen og alle sådan nogle ting blev gravet i. Og han holdt en stor privat fest på en herregård, som alt sammen var betalt fra firmaet, som altså var lånte penge, og ikke hans egen penge. Så det begyndte de at grave i, og det var også noget med, at han, han havde egentlig, heller aldrig gjort sin uddannelse på CBS-færdig, som han ellers gik rundt og, og brystede sig med. Sådan nogle ting. Og øh, det gjorde så, at i 2016, der Æh, de gik ind i sagen og begyndte at kasse over det her firma, og kunne øh, finde frem til, at rigtig mange af de her ting, som børsen øh, havde kigget på, de rent faktisk var sande. Og i september 2016, så blev han og firmaet så øh, politianmeldt. og øh, det førte til en øh, konkurs to måneders tid efter. Og øh, ja bagmandspolitiet, de lavede en masse rensagninger. Og så var det så, at øh, han fik øh, han. Han blev øh, der blev rejst tiltale i 2018 i april, og øh, du spurgte mig til at jeg starte med, hvad det var. Den her person, han blev sigtet for, og det var en lang række. Der var bedrageri, mandatsvig, dokumentfalsk, momsvig og skyldnersvig. Hvad er skyldnersvig? Jamen det er, hvis du har lånt en masse penge, som han havde gjort, og øh, du godt ved, at de firma er ved at gå konkurs, det, det sker lige snart. Så han så flyttede en masse penge til nogle andre kontier, for ligesom at, ikke at kunne betale det skyldte tilbage. Oh. Det er skyldnersvig. Øh, og grad. Nej, og dokumentfalsk. Det var noget med, at han havde, når han skulle ud og forklare de her øh, kommende kunder, øh, om at han havde aftaler med andre, så havde han lavet falske dokumenter, og i den, i den dur. Øh, ja, og så endte det jo så med, at han øh, fik øh, syv års øh, fængsel. Og han nægter sig skyld. Han nægter sig skyldig. Og har anket. Ja, og han skulle også betale 15 ja. millioner tilbage, og der er blevet konfiskeret 28 millioner øh, privat fra ham. Så, øhm... Jeg sidder jo, som vi sagde før, med, med den her presmeddelelse fra, øh, fra Anklagemyndigheden, som, som skriver, at der er tale om bedrageri for et enormt beløb, alligevel usædvanligt sprog fra en anklager, <laughs> på 350 millioner begået mod købere af virksomhedsobligationer udstedt af Hesa Light. Altså, at, at det en, der har været de her, som du sagde, rigtig mange forskellige forhold, men blandt andet et bedrageri, det er jo Altså det er jo også en særskilt ja, bedra bedrageri. bedrageri. Jo, jo, det, og det er det, det her med, at de, de har købt de her, øh, altså, de her lån. De er så lavet sådan en obligationslån mm, på en eller anden altså måde. Altså investeringer. Ja, investeringer. Ja. Så de har investeret på en falsk baggrund. Ikke? Okay. Altså han, han har fortalt noget, som ikke var sandt om virksomheden. Ja, okay. Og så groft momsvig for cirka 15 millioner kroner. Ja, men han har også han simpelthen betalt svig for 45 Hvordan er den? Det har du forklaret for før. Tag den lige igen. Mandatsvig, hvad er det? Ja, men det er det her med, at han har haft nogle penge til rådighed, som ikke var hans. Og han har brugt dem til egen vending. Han har simpelthen trukket dem ud til sig selv, selvom det var meningen, de skulle bruges i virksomheden. Hvad forskel skal han på det her underslæb? Jamen, det ligger så altså ekstremt meget op ad hinanden. Det er det ja, her med... Du om, at dig ja, til men, men, men det, du har helt ret. Det handler om, om, om penge, som man har i sin varetægt. Så er spørgsmålet bare, om man... Øh, om du har taget dem til dig selv eller om du har brugt dem til noget du ikke var beregnet til. Ja, Nej lige præcis, til. lige præcis. Så hvis du har brugt dem til noget du i, altså, om nu investerer jeg bare dem her i øh, japanske yen, selvom ja. det har jeg overhovedet ikke mandat til at afgøre, så lige er det præcis. mandatsvig. Lige præcis. Okay. Nå. Ja. Så det er sådan noget her du sad og den gang du var i politiet. Det var det nemlig, og det er også en meget meget spændende sag, så øh, men vi kommer nok til at køre en runde mere på den. Gider du så ikke følge den? Jo, det kan du tro. Fordi øh, jeg prøver stadig at, at lære hvad, hvad det er. Nej, men det, jeg synes det, synes, det er så de her, øh, den her form for... Og det er de at også, men jeg synes det vilde er, at de her penge de forsvinder jo. Altså, det er Jamen simpelthen, det er det. fordi der er også en kurator på nu, som forsøger at kræve ind, fordi der er en masse penge, der gerne vil have sine penge, eller en masse forskellige, ja, både pensionsselskaber, men der er også andre, øh, som har penge på. jeg ville også blive dødtræt, af det var min pensionskasse, der havde kastet penge efter noget, som nå no, hårdt, de var bare ligesom væk. Hvis ja, ja. det er min, altså min opspart. Ja, ja, ja, men der, der, altså, der må også nogen, der, der må sidde og, og ærge sig lidt. Nu sagde du før det der med, at en af de pensionskasser, det er der, hvor politifolkenes... Ja, det er også socioassistenternes. Men, men hvis det lige præcis er altså politifolkens pensionskasse, giver det så sådan lidt ekstra samme bidrag, når de efterforsker, eller, jeg tror virkelig, der, eller vil det kun være i en film? Der bliver totalt efterforsket lige nu, fordi <laughs> folk er så indineret. Ej, tror ej, det er du virkelig? Nej, det? det tror jeg ikke. Nej, okay. Øhm, tak. Ja. Lidt klogere blive Det Ja, godt. Du lytter til politieradio på Radio 427. Jeg siger meget ofte til øh, Anklager og forsvar andre, jeg, jeg taler med, når jeg sådan skal prøve at forstå de sager, vi skal tale om. Med, når de så har hjulpet mig, fik du chancen for at gøre en journalist klogere i denne uge. Det er ikke hver, hver dag, man har mulighed for det. Så det bliver de som regel altid bedre for. Til gengæld øh, tager jeg jo så helt fra egen regning, at jeg faktisk har forstået, hvad de siger og, og gengiver det. Ja. Nå, Øhm, jeg var i retten fredag. En længe, længe ventet dom faldt Københavns Byret over tidligere PT-chef Jakob Schaff. Øhm, han skal i fængsel. Som i, som i fængsel, eller? Det siger Københavns Byret. 4 måneders fængsel. Ja. Så stod altid, at betinget eller ubetinget. De sagde ikke noget om, at det skulle være betinget. Ubetinget fængsel. 4 måneder. Ja, tror du ikke, han kommer til at få en fodlinke? Ja, det kan man jo ikke vide. Første omgang kan vi jo heller ikke vide, om sagen bliver anket. Det her var så Københavns byret. Men det er godt nok spøjst, i ikke en tidligere petchef, ja, der skal i fængsel. Det er, jeg øh, og, og, altså, byretten har jo, som jo er altså, en, en dommer og to domsmænd, øh, har jo gået efter, at sagen jo blev, blev ført over en række retsmøder i efteråret, så har brugt næsten to måneder på at vurdere materialet. Og det handler jo så om denne her bog, som er skrevet af en journalist for politikken, øh, Morten Skjoldager, som, øh, som har skrevet en bog om nogle af de største terrorsager over de seneste øh, mange år, og så interviewet Jakob Scharf også, og det har givet titlen syv år for PT altså med Jakob Scharf. Det er en udbredt misforståelse at det er Jacob Scharf, der har skrevet bogen. Det har han ikke. Nej. Han har udtalt sig til journalisten, øh, og spørgsmålet var jo så, om han øh, ved at gøre det, har brudt sin tavsatsplægt. Nej, har Jacob Schaaf selv sagt, og han har ligesom også sagt, jeg har været chef for politiets efterretningstjeneste i syv år. Jeg ved da nok godt, hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige. Hmm. Det har sådan set været mig, der sad og bestemt, og havde styr på det. Det mener PT, som jo han har forladt, øh, ikke. Og så, så det, der er opstået den besynderlig situation. Bogen bliver skrevet og skal til at udkomme, og der, kan du huske det, der var den her beskrivelse på bagsiden af bogen, sådan en reklametekst, som forladet ja. har lavet om, at han fortalte om operationer og kilder og sådan mm. Og det har jo fået dem, det tænk, kender du selvfølgelig også godt hos PET, altså, når begynder at handle om se, specielle operationer og især kilder, så rejser alle hårene sig på dem, fordi det er noget af det absolut mest følsomt. Det kan jo være livsfarligt, hvis ja, ja. noget afsløres. Så den havde måske fået lidt lovligt meget gas, den her bagsidetekst, så alt øh, strittede, og så var det, at PET fik øh, Københavns Byret til at udstede sådan et forbud mod, et midlertidigt forbud mod, at bogen måtte offentliggås. Ja. Der var en masse ja. ballade. Det, det var så der, politikken valgte at trykke af hele teksten. I trods. Ja, eller fordi det skulle ikke være PET, der skulle godkende ja. Der var en masse argumenter for det. Og, og politikken og, og chefredaktør Christian Jensen blev fået i sidste uge dømt for det. Det var, så et, altså det var så en privat anlagt sag. PET simpelthen havde anlagt sag, og ville have Christian Jensen i fængsel Ja. Øhm, og det, det kom han så ikke i hvert fald i, i første omgang, men fik en voldsom bøde, sad her med, skal vi se, afgørelsen i den sag. Heldig mange penge, de ja, skulle tage. Han, han skulle betale 50.000. Ja, og så hus, og så også... Ej, det er godt, du kan det der med tallene i hovedet. Ja, Nå, men det var for en uge ja. Denne fredag kom så, det er så straffesagen, øh, som, som handler om, hvorvidt han øh, har, har overtrådt øh, bestemmelserne om tagshedspligten. Og ja, i langt, langt de fleste tilfælde, 24 ud af 28 citater, der mener retten, at han øh, at det er bevist, at han har videregivet fortrolige oplysninger om navnlig pts operationer, samarbejdspartner, arbejdsmetoder og kilearbejde og at der forelå det fornødne fortsæt. Altså, at han har været klar over, at han gjorde det, han ikke måtte. Øh, der er nogle ganske få fire forhold, hvor man siger, nej, der, der mener man ikke, at, øh, at der tale om, at det, at det er ulovligt, i hvert fald at det er bevist, at det han har gjort, øh, ville kunne for eksempel skade efterretningstjenestens fremtidige virke. Øh, der står her, nu sidder jeg med et domsresumé, det var det en vældig tyk dom, ja. og det, det kunne vi også forstå på både forsvaren, som var mødt i retten, Jakob Schaaf selv mødte ikke op Det er jo op også verden. total juristeri for alle vinkler, ja, inklusive indklaget. Altså... Og det er ord med ord på, ja, ikke? Ja. Fordi, øh, og, og så har vi også det, det forhold, at altså PET melder Jakob Schaaf til politiet. Og så skal politiet, altså Københavns politiet, så skal Københavns efterforske. Hvor kan man efterforske, om Jakob Schaaf har sagt noget om sin tid i PET, som er, ligger uden for Altså Det kan man jo sådan set kun spørge PET om. Og så er PET siddet og hjulpet med at finde ud af, hvor er de her ja, oplysninger, ja, ja. som fremgår i bogen, der har været tavsesbelagt, eller og klassificeret alle de der forskellige kategorier. Og, og så har man givet københavnspolitik, ligesom de, de her forskellige eksempler, men noget af det materielle altså det, hvor man kan se denne her oplysning, den er fortrolig, fordi den står i den her rapport, som er fortrolig. Så kan man jo ikke udlevere den fortrolige rapport, fordi den er fortrolig, eller klassificeret okay. af de der. Og, og så må man ligesom sige, der, nu sidder der altså chefen for politiets efterretningsdien, sidder i videnskranken og siger, det her er simpelthen øh, skadeligt for PT. Men jeg kan ikke ligesom, dokumentere det, fordi det er alt sammen hemmeligt. Mm. Så må man jo tro på PT-chefen. Problemet er, ham der sidder på anklagebænken, han er også tidligere PT-chef, og har jo ligesom borget den samme troværdighed. Og de der underliggende bilag, altså de der rapporter, hvor her står der meget hemmeligt et eller andet om, dem har retten ikke fået lov Altså heller ikke dommerne Nå, okay. så, så det er kun vidneudsavn. Så på den måde er det ej. en rigtig, rigtig vanskelig ej, sag at forholde til. Og, og som en meget gavet retsreporter, jeg har talt med, sagde, spørgsmålet er, om den her sag viser, at lige præcis sager den her karakter, det ejer sig simpelthen ikke til en retssag. Ej, ej. Fordi vores princip om åbenhed og at hovedforhandlingerne skal foregå for åbne dør, det, hvis det hele er så hyperhemmeligt, så skader det jo endnu mere, hvis man så skal lægge, op, lægge det hele frem. På den anden side... Ja så har, har de fleste af os jo sådan lidt skidt med, at, at man bliver dømt på noget, man ikke har adgang til at kigge på. Jeg, ved ikke, jeg synes, det er ej, jeg kan godt se det meget produktive i den her jeg. Ja, se. ja. Og, og så siger man det her med, for det har jo også været fremdels dels at, at journalisten, som har skrevet bogen, han har dækket det her stof i overvis han har en milliard andre kilder på. Mm. Ej, en milliarder måske, fortsat, nej, en milliard måske måske, men vældig mange andre. Åbne kilder, mundtliggiver, skriftlige kilder, alt muligt. Men, men det, at, at nogle oplysninger har været fremme i en anden sammenhæng, så, så kan alene det, at en tidligere chef ligesom går ud og siger noget, som er ude i forvejen. Altså, det har stået i avisen, eller vi har siddet her og sagt det i politiradio, sådan og sådan hænger det sammen. Men derfor er det stadig noget andet, hvis en PT chef så siger det, som vi to har sagt. Ja. Fordi han så ligesom kvalificerer det. Der, der ja, ja. foretrækker ja. man hos PT bare at sige, at vi siger ingenting, og så må det stå for jeres egen regning. Ja, vi, vi, vi det der ingenting, os, Nej, os to. det, det, det gør vi nemlig os. ikke. Det, kan, det er der fandme ikke nogen, der skal sige om os. Nå. Vi ved jo ikke, at Jacob Schaffs advokat sagde bare, at man udvagede sig af ja, okay. i spørgsmålet om eventuel anke, så, så vi ved det ikke nu. Men, men man må sige, uh, at et er, at han er fire måneder i fængsel, men hvad det på længere set kan komme til at betyde for, altså, hvad, hvad politiet må sige til sådan nogen som os. Der er jo også den ligesom ud af det her, at, at tidligere drabschef Københavns politi, ja. Jens Møller, har jo også fået øre i maskinen og blevet meldt til ja, Det er der til, du... er ingen tvivl om, det har vi også snakket om. Jeg tror, jeg tror bestemt, at det her det gør, at politiet kommer til at blive mere lukket. Altså fordi både nuværende og tidligere betjente efterforskere, de er jo simpelthen bange for at komme til at, at, at, at tale over sig. Og de ja, taler med sådan nogen som os. Ja, det det skal jeg er i hvert fald, jeg oplevet. Så er der jo den anden afløb... At afløb? At udløber. At, at adskillige medier herunder Radio 247 jo er blevet sigtet for at have viderebragt de her fortrolige oplysninger. Hmm. Der er indtil videre kun tale om sigtelser, vi ved ikke, hvor det lander. Men der kan man jo godt lande i at sige, at, at man... Nej, det skulle du ikke have gjort, men, men du er straffri, fordi det havde offentlighedens interesse. Ligesom det skete i sin tid med Frank Grevild sænker Nej. Nå, Så tager vi den anden dag, for ja. vores tid er gået. Sebastian Rikkelsen, som altid en fornøjelse. Tak øhm, Vi er her igen om en uge, og i produktionen fik vi i denne uge hjælp af Kasper Riesgaard. Tak for det. Det var Politiradio for nu. Du lytter til Radio 24 /7.